מזמור צד"ג. אדוני מלאך, גאות לבש. לבש אדוני, עוז התעזר. אף תיכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם עטה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות קולם, יישאו נהרות דוחים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אדיר במרום, אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים.